Så har den äntligen Sverigepremiär i februari i Stockholm på Oscars-teatern den fulländade musikalen med sång, dans, tal och musik och en mycket god historia, My Fair Lady. Där den snobbiga fonetikprofessorn Higgins slår vad om att han kan få en enkel blomsterflicka från Londons slumkvarter att låta som en fin dam från överklassen. Efter många långa nattliga övningar är han dock nära att ge upp. Vad var det? Den spanska reven rev en annan röv. Igen. Den spanska reven rev en annan röv. Jag tror hon kan det. Jag tror hon kan det. Den spanska röven rev en annan röv. Visst Gud hon kan det. Gud hon kan det. Var var det röven gick och kli. Och denna spanska rev. den, den, den spanska en, rev, en rev. Den rev är vid, den spanska reven är vid, den spanska reven den spanska reven är vid, den spanska reven Och vad kan skälas här Resten och frukta fälar, så snäll. Av er att giva mig Vad gjorde Reven där han kliv? Reven är det Den spanska räven rev en annan räv, Ur My Fair Lady, där jag skulle spela professor Higgins och Ulla Salet blomsterflickan Eliza. Efter bland annat ett ministermöte i Saltsjöbaden utanför Stockholm beslutar representanter för sju europeiska stater att bilda en europeisk frihandelssammanslutning, EFTA. De sju staterna, som ibland kallas de yttre sju, är Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike. Efter ska vara en motvikt till EG. Vid en konferens i februari i London enas Grekland, Turkiet och Storbritannien om att den konfliktdrabbade Cypern, sedan länge en brittisk kronkoloni, ska bli en självständig republik. Till president väljs den greksypriotiska arkebiskopen Makarios. På Kuba flyr diktatorn Batista efter en generalstrejk. En revolutionskommitté under ledning av bland andra juristen Fidel Castro övertar makten. Castro väljs senare till regeringschef.